Komu vtedy na umne zišlo. Nikto z nás ani netušil, že niecap ako chlap bol najväčším nebezpečenstvom pre život v lese. Že hlboko v ňom žije stará babka babka. Dávno už nečarovala. Dávno dobré za zlé nezamieniala, a zlé za dobré nevydávala, ba ani deti nestrašila. Ale za to zlú myšlienku v sebe stále chovala. A tak chodila po svete a všetko, čo zlobou zavonalo, pratala do svojho vreca. Byliny horké, páliace, slová škaredé, haniace, vlastnosti mrské, škodiace. A keď ich už mala zaplné vrece, vyškriabala sa na najvyšší strom a vysípala ich do lesa. Za strom sa skrýla faloš, na konár dopadla pícha, Pod krík skočila lenivosť. Z listov duba sa zošmykla zloba. V malinčí sa krčila škodoradosť. O ich? A rozprechli sa kade tade. Čudné veci sa začali od tých čias v lese diať. Márnivosť sa skrila do kvapky rosy, čo sa chvela na liste papradia. A práve vtedy sa v nej, ako v zrkadle, obzerala mladá Lienka. Objavila sa jej totiž na červených šatočkách siedma bodka a veľmi jej to pristalo. Tak veľmi, že len čo sa zvrtla šatvôčky roztočila pred zrkadlom z rosy, celý les obdivne zaohkal. Oh. Zašumeli stromy. Oh. Zavzdychali kvietky. Oh, povedal chrobáčik. Aká si krásna, nevesta moja. O pár dní sa mal s Lienkou oženiť. A teraz až povyrástol od pýchy, akú krásnu žienku bude mať. Nik v lese nemá takých krásnych sedem bodiek na červených krídelkách. Nik v lese nemá taký nežný hlások. Otrhla Lienka pohľad do svojho obrazu v zrkadle rosy, pozrela na chrobáčika a zamračila sa. Nevesta? Ho, ako môžem byť ja, tvoja nevesta? Pozrieká som, krásna. A ty? Ho, aký si obyčajný a nedý. Veď ani na tej kôre stromu nevidno, aby si vedel, nevidám sa za teba. Nevidáš? <rý> Nie. Svadba nebude. Lenže lienka mieni a tatko s mamou mení. Veď ako by to bolo: svadba nachystaná, chrobač z celého lesa na hostinu pozvaná a lienka, že sa nevidá. Kto by tú hambu prežil? Hromžil tatko zle nedobre. Plakala mamka. Až napokon Lienka privolila. Ach, dobre teda, vidám sa. Ale len za toho, kto bude mať krajšie šaty ako ja, dá mi zahrať najkrajšiu svadobnú pieseň a pripraví pre mňa najväčší dom v lese. Najväčší? Začudovali sa chrobáčiky. – Najväčší! – začudovali sa kvietky na čistine. – Najväčší! – začudoval sa i vetrík. Na čo bude Lienke najväčší dom? Je síce krásna, ale maličká. Zvesť o prieberčivej neveste sa rozletela po lese a keď nastal deň svadby na čistínke, kde bola pripravená hostina, stáli nielen pozvaná chrobač, ale všetci zvedaví obyvatelia lesa. Prihlásili sa dvaja pitači. Prvý prišiel chrobák Zlatohlávok. Leskol sa ako zo zlata, hrdo krídelká a celý žiaril. Chrobáčie slečny medzi svadobnými hostiami vzdychali nad jeho zjavom a nad čistinkou znela svadobná pieseň, ktorú hrali Svarčkovia. Nabývanie ponúkol Lienke dom z lístia, s balkónom z púpavy, ale Lienka len pyšne zdvihla noc. Nie, za teba sa nevydám. Pokorený zlatohlávok so svrčkami práve odchádzal, keď sa im zem pod nôžkami zatriasla a uprostre čistinky sa začal dvíhať kopec hliny. To krtko prišiel na pitačky. Čierny kožúšok mal ako zhodvábu. A Lienka musela uznať, že k jej bodkám by sa náramne hodil. Aj bývanie ju očarilo. Krtko ponúkal celú podzemnú ríšu počistinkou. Ale za to svadobná pieseň. Krtko poprosil priateľky Myšky, aby mu ju zaspievali. A tak v ušiach Lienky i svadobných hostí znelo Na sa za teba nevidám, ani keby si mal dve podzemné ríše. A tvoj kabát je sice krásne lesklý, ale ja, ja mám šaty s bodkami. Krtko sa vrátil do podzemnej ríše a mamka s tatkom zmeravený strachom si konečne vydýchli. Veď kto to kedy videl, aby Lienka Krtkovi kožúšok obdivovala? aby sa chystala žiť tam, kde slnko ani jediný lúčik nepustí. V tom sa vysoko nad lesom myhol malinký tieň vránka, a nad čistinou sa rozľahol jeho prekrásny spev. Prekvapená Lienka zodvihla hlavu a na najvyššej jedli lesa zbadala nad čiernym fráčkom žiarivú červenú čiapočku ďatla. Očarená počúvala, a hľadela na jeho prekrásne farby. Hej, ty. To, ty si mi dal zaspievať túto pieseň? Čože? Čo, som dal? A tá najvyššia jedla je tvoj dom? Všetky stromy sú moje domy. Za teba sa vydám. Chcem byť tvoja. No keď myslíš? Zasmial sa ďateľ a zletel dole z vysokej jedle. Jeho tien sa blížil k svadobným hostiom. Oh. Oh. A tý zíkli nie obdivom, ale od strachu. Keď sa ďatlov zobák priblížil k Lienke na dosah, v poslednej chvíli roztiehla krídelka a tak ako všetka chrobáč zmizla z čistinky preč. Odvtedy Lienka už nehľadá najkrajšieho ženícha, ale ani žení si už nehľadajú ju. A hned chrobáči... Poženil sa s Lienkou, čo mala síce len jednu bodku, ale rada s ním skôry stromu pozorovala život v lese a každé ráno počúvala speuško Vránka.